Kapittel 4 Og det skjedde, så snart hele nasjonen var ferdig med å gå over Jordan, at Jehova sa til Josua, «Ta dere tolv män av folket, en man fra hver stamme, og befal dem å si, «Ta opp tolv steiner mitt ute i Jordan, fra det stede hvor prestenes føtter sto urørlig, og dere skal bære dem med dere over og legge dem på det stede, hvor dere kommer til å bli natten over.» Så kalte Josua til seg tolv menn, som han hade utpekt blant Israels sønner, en man fra hver stamme, og Josua sa deretter til dem, «Gå foran Jehova, deres Guds ark, midt ut i Jordan, og løft opp hver deres stein på skulderen etter antallet av Israels sønners stammer, for at dette kan tjenes som et tegn midt iblant dere. Hvis deres sønner i fremtiden spør og sier, «Hvorfor har dere disse steinene?», da skal dere si til dem, fordi Jordans vann ble avskåret foran Jehovas paktsark. Da den gikk gjennom Jordan, ble Jordans vann avskåret, og disse steinene skal tjene som et minne for Israels sønner til uavgrenset tid. Da gjorde Israels sønner dette, akkurat som Josva hadde befalt, og de tok opp tolv steiner midt ute i Jordan, akkurat som Jehova hadde sagt til Josva, etter antallet av Israels sønner stammer. Og de bar dem så med seg over til det stedet hvor de skulle bli natten over, og la dem der. Josva reiste også tolv steiner midt i Jordan, på det stedet hvor prestene som bar paktens ark hadde stått med sine føtter, og der er de den dag i dag. Og prestene som bar arken sto midt i Jordan til det var fullført, alt det som Jehova hadde befalt Josva å si til folket, i samsvar med alt det Moses hadde befalt Josva imens skyndte folket seg og gikk over. Og det skjedde, så snart hele folket var ferdig med å gå over, at Jehovas ark og prestene gikk over framfor folket. Og Rubens sønner og Gads sønner og Halle Manasse stamme gikk over i stridsformasjon for Israels sønners øyne, akkurat som Moses hadde sagt til dem. Omkring 40 000 som var utrustet til Herren gikk over framfor Jehova til krigen til Jerikos ørkensletter. Den dagen gjorde Jehova Josva stor i hele Israels øyne, og de begynte å frykte ham, liksom de hadde fryktet Moses alle hans levedager. Deretter sa Jehova til Josva, «Befal prestene som bærer vittnesbyrdets ark, at de skal gå opp fra Jordan!» Da befalte Josva prestene og sa, «Gå opp fra Jordan!» Og det skjedde da prestene som bar Jehovas paksark, kom opp fra midten av Jordan, og prestene trakk sine fotsåler opp på tørt land, at Jordans vannmasser begynte å vende tilbake til sitt sted og gå over alle sine bredder som før. Og folket kom opp fra Jordan den tiende dagen i den første måneden og slo leir i Gilgal ved Jerikos østgrense. Og de tolv steinene som de hadde tatt opp av Jordan reiste Josua i Gilgal. Og han sa videre til Israels sønner, når dere sønner i framtiden spør sine fedre og sier, Vad betyr disse steinene?» Da skal dere la dere sønner få vite det i det dere sier. På tørt land gikk Israel over denne jordan, da Jehova deres Gud tørket ut jordans vannmasser foran dem til de var gått over, liksom Jehova deres Gud hadde gjort med Rødehavet da han tørket det ut foran oss til vi var gått over. For at alle folk på jorden skal kjenne Jehovas hånd at den er sterk.» for at dere virkelig skal frykte Jehova deres Gud for alltid.